پیل یو باندې دا تاسو که کده یو سړی خزا مړ شي نو خاوند د هغه مخ کتل شي او هغه ته غوسل ورکولی شي یو سړی چې خزا مړ شولا نو دا خاوند به د خزه لا غوسل نه ورکې لاس د نو ورته چې خزا مړ نو خاون وته کتی شي خو غوسل به ورنه ورکې او که سړی مرشو نو دا خزا سلور میاشت او لس ورځې د مړ خاون په کې حکمان دا حکمان دا اوسم په نکاح کې بل خاون نه جکولي نو که سړی مرشو نو خزا وته کتی شي او غسل ور هم ورکول شي خزا خاون ته غسل ورکول شي خو سړی خپل خزیلا پس د مرګ غسل نشي ورکولې قبر تک کته کولو د پارا زنانہ لپاره خپل زوی پلار رور چچا سره نکاح نکېږي هغه کسان به خبر تخ کته کی کداش قریبی رشتہ دار نو نو د پردو سره په نسبت د خپل خاوندې خده چی خبر ته خته کی بل یو بنده تپوس کوي چې سهار مون کولو نه مخکې چې نور سیره وای ن بیا به دغه مونږ کم وخت کو لري شي د سهار نور چی سیره وای دا سهر منز قضا شو حکم پوری چه نور که کولی تا بنده که تیشی نو تاقه وقت مکروح ده او چې کله دا نور که کولی دا حالت ته او رسیده چه بنده و تا پا غری دل سترگو کتی نشتی سترگی نور صفاشو نو د دینا پس بیا اشراقم کیگی او دا سهر منز که چان قضا شوی اغم کیگی اماکروه وقت د نور د سری نوااله تر تقریبا 6:30 پوری وی د نوور صفاشی نو د نور صفا کې دوه نرستو د سحر سنت او فرض دواړه به قزا راوړي البته ک دا زوال د ټیمه پوره ما سپکینه پوره د سحر مونځ نه نکړي نو د دې نه پس که قزا راوړي نو د سنت او قزا نشتا او د فرض او قزا به وی بل یو بنده ته پوسکی یو او جی نه چداغي عمر نورلس کالوی او دا سالویختو کالو سړی سره د اغې نکا کوي او د نکا په وقت د سخت کول او دا, دا جینه انکارو کی بیا ګواهان دا اغې نه په زور د سخت اخلي لکه چې دا جینه راځه نه نو په دې حق لا د قران او د سنت پرانا کې صح حکم دی د نکا په بار کې عاقله بالغه جینه خود مختاره ده ته هغه زلنوی او د بازار ده هغه داسخت واغشتي چې نو د رنیکا نه شوې بازار په داسخت باندې نکاح نکیه البته که د دې جینې د نه په زور باندې د نکاح د رضامندې خبره اوشته شولا لکه وته وی تا تامن دې فلانی ته په نکاح کوستا رضاده او هغه د مجبورې نه وی چې او نو نکاح او شولا په زور او په رضاوي خو چې د خلينه الفاظ درځامن دي او ته نکا شې وي او په فسخ په زور باندې نکانه ده شوي او که د نکاه د اختیار غشتو په وخت دیوي نور کوم اختیار دی سړي سره نکانه کوم او چا ولا دا نو د نکاه بنې شوي اکل با له رجینه د نکاح په بارکه خود مختار لی یو بندندا تپوس کوي چې یو کرن د چې پاغې ک ګن کسان اوسیږي نو دی کې زننا بعد پرده د چا چا نه کوي زمنګام ته اوبانې کوورونه واړی دي او ګروونه پې اوسیږي نو که دیوال پهې ووه نو کورونه ډیر واړ دي دیوال په کې نهوالی کېږي د داسې مجبور په وخت کې چې ګنروونه رونا یو کور کې اوسیږي رواندار یا نه د لیورنه دي ستر کوي خو د ستر طریقه دي داوي چې دا زنانه دی یو شت ساده پسر کی صرف د مخ کا سکخ کاری مړون پورې لاسونو د گیټه نخ کتخ پخ کاری نو د خير دي رواندار د لیورته ډیره نه نه کیږي نه مخامخ کیږي نه خنده خوندی و غیره نه کوي وسره او څومره واس چې کی دي شنو نظر نه د ځان پهنا ساعتی خپل کټې تلزی او لیورلم پکار کار دی چې رواندار ته نیرخ نخ نهګوري د چا سرا چې نکا کې دی شي داغوی نهسططر په کار دی بل ی بنده دا سوال کوي چې یو سړی و شو او دغ ضا ځانله یو ماشوم را ولی اوغ ته وئ او, او, او بیالو ک بیا د دغه معشوم واده د پارا دا زنانه نه خپل جدار نه برخ خررسې د دې حکم دی دا ځانانا کزان لم عاشوم را ولینو داسه ماشوم دی را ولی چې غیر واریوی یا خوریوی داسه ماشوم دی را ولی چې زلمی چه نو نکاح و سره چی نکیږي نو داسه ماشوم د ځان سره کی پر ماشوم کزان سره کې او غلوی شنو بیا دا غنه به ستر پاکاری خپل واره یا خورینا ستر نشته او پر دې ماشوم کې پخپل کور کې لویک او زوی اموت په شریعت بیا دغه معشوم د پااره چې د دوی په کور کلوی شو او واده ورلا دا زنانه کوي نو د د زنناانه چې کمم وارسان دي کمې داسې رتدانې چې میراسې اغوی تررسشي د هغوی پهه مشوربان دی د د الک د وادهه پ پاره چې سوونه خرچ کوي نو ود کی سې نه چې د د پردي معشوم د واده د پااره ټول معلوور کې او د د جایز واسان هغه محروم پاتې کی نو دا, دا, دا بهګناوي بل یو بنددا ته پوس کوي چې د شرابو په نشکه یو سړی مرشونو د جنازه کیږي او کنه کیږي نو که د شرابو په نشکه یا بل د ګنا په کار کیو سړی مرشو نو مسلمان دی ګناګار د جنازه به خامه خا کیږي خو د کلی یو ډېر لوی عالم او د قوم مقتدا او پښوا اگر د جنازه ته نمخ کیږي کی او عام خلک دی د بی جنازو کی او عام سړی دی د جنازه امامتیو کی بلیو بنده دا تا پوز که چه دا سڑی کم سوند دا پا سمرمو پس اغشتل پکار دی نو دا بنده نکونا او اغا ویخته چه شریعت دا غیده لرکولو حکم کرده ده دا هره هفته لرکول پکار دی که هره هفته نینو دویما یا درمه آخیری حده سلوی خروزه ده سلوی خروزه پوره چه لر نکرل نو بیا به دی گناگاروی بلیو بنده دا سوال کهی یو انسان د دولت د पारा قتلول بشریت کې څنګه دی یو مسلمان وجل په درو طریقو باندې د دریو وجونه جایز کیږي اول دا چې یو انسان مسلمان دی او خدای مکه دی مرتد شو د دین اسلام نه وړې د په یو عقیده د مسلمانۍ کې داسې دا شک شبه پیدا شو دی مرتد شو نو حاکم باندې قید کی او درې ورځې بدت عالمان روان دي کی چې د د اسلامی عقیده کې کم شک شو براغله غشک شو به ولا ختم کی که درې ورځې کې د نننه د اسلامی عقیده خپل کړله او د کفر د عاقیدینه واپس شو بده واپس مسلمان شي که درې ورځې کې د اسلامی عقیده تراوا نوړې دوه د کفر پاقیده کله کو نو دا مرتد به درې ورځې پس قتل ولې شي حاکم به قتل کی یا یو انسان قصدن آمدن بل بنده وجل دی خپلا اقرار که یا پی شاهدان و شهادت او نو قصاصن ده ده بنده وجل جایز دی او درم شادی شد ده زناکار سڑه یا خزا چې زنا په شرعن ثابت شي نو بیا به د پرجم پر کولې شي څنګه ساره ولي بشي د دې درو وجنا د یو مسلمان انسان وجل جائز د دې علاوه په بل واجبان دي د چا وجل جائز که کده دولت ته پاره وی یا د بل مقصد ته پاره وجل جائز ندي بل یو بنده د تپوس کې چې رشوت ورکوله په وخت کې چاته وی چې دا تحفزه نو دا, دا مسله څنګه ده رشوت ورکولواله به هم په جهنم کی وی رشوت اغشتلو والا به هم په جهنم کی او د دې پمنس کې چې کم دلال ل کم ريبار دی هغه به هم په جهنم کی وی رشوت اغشتن کې ورکون کې او پمنس کې دریم غړي د ټولو د پارپا احادیث کې سخت وعید راغلي ده هر څنګ نم چې ولا ورشي که په که کډالې او ک چه پانی وی دا ټولو نمونه پدې باندې جایز بلکه بنده پ په سخونهګار دی تو ب د اوباسي بل بنده تپوس کوي چې کم خلق د خوراککس کاکس فیزونو کې ملاوت کوي دا څنګه دی د پیغمر ل سلام فرمی چې منغاش شفلی سمن نه چا چې ګډونو کو یعنی په اعال کې اد نه او رایسې زور ګټ کو نو دا زمونږ د ډلی نه نه دی نو چې د پیغمره ل اصلسلام د خکلی ډلی نه بهر شي نو بیا به د کم الختلا شي بل خکلی ډله خوششته بل یو انسان دا تاسو کې چې نارینا او زنانا د دوی په سجده کې سفرښتا او کنيشت دی نارینه چې سجده کوي نو ديبه وګدا سجده کوي ان خپل بدن به ور اوګوت کی دا چې د دواړه لېچې با د زمکې نه اوچتی وي د سړي دواړه لېچې دا به د زمکه نه او چتوي او د واړه مټه د سنگلنه ترګوي په ورته الله سناده دا واړه مټه دا به د ترخونو نه جداوي او خیر ته به د پتونونو نه جداوي د زمکه نه بداسي او چتوي چې دا سي ورکوټ د ګړي بچي پزمکا د د شینه لاندې تیریږي نو تیری شي نو سړېبا په دې طریقه سجده کوي او زنانه چې سجده کوي نو دا به د ځمکې په ور ورجختوي لې چې په دواړه پزمکه لګې دي لیوي دواړه مټې با ترخونو پوری جختوي دواړه په تنونو خېټه سره جخت بالکل په ځمکه ورجخته سجده کوي روکو کې لاسونه کمزې کې خودل پکار دي نو دواړه لاسونه د ګوتې با سړې په کوندو باندې په ځن ګنونو باندې کېګري دا د وړا لاسونو باندې باید د کندې وزن ګن 19 ګته بکولوي او لاس باید چې نیغوي لکه د لیندې د مزه چراغ کله نیغوي او شا او سر او د بدن راستې حساب په یو لیول باندې برابر کی ځانانه په کندو باندې چې دا لاسونه دنه ګته بغونډې کې یک دی په قاعده باندې ننه استه سړې چکینی نو دیبا گسخ په باندې ناسوی او خېخ په با د پنجاب ولاړوی دا ګوتې پزما کله کې دی قدم دا قدمه او ځانانه با د وړخ په طرف ته او بسی په گس طرف باندې بکینی با بل یو باندې ته پوس کید دعای گنجل عرش پبارکه چې د دې صح حکم دی او دې که به د چانه اجازت غواړو او کنه به غواړو نو دعای گنجل عرش دا, دا پیغمبر علی السلام نا او دا صحابه کرام او تابعین نا ثابت تنا دا وروستو چا دا زان جوڑ کړي دا نو کم الفاظ دا دعاګانو چې دا پیغمبر علی السلام نا صحابه کرام ته خودي لشي وی دي نو تبله چا الفاظ چې دا زانه رستو جوړ کړي شی وی دي دا پیغمبر علی السلام دا خوده الفاظ مقابله نشي کولې دارنګ دا پیغمبر علیه السلام د خپلې جبه مبارکې نه چکم الفاظ راوتلې دي هغه د امت د ځان ایجاد کړی شوی الفاظ او تا برابرې نشي کولی داسمه کې دا اسمان فرق دی چې د پیغمبر علیه السلام جوړ کړی او ویلي شوی الفاظ دا اسمان نام پورته او ورسره د ځان ایجاد کړی شوی الفاظ داسمه کې ک خکتا د پیغمبر علیه السلام د طرف نه چکم الفاظ راغلي دي هغ کې کم برکت دی او کم کشش په کې دی ناغ د نورو خلکو په الفازو په قماتو کې راځی نه نو دوعاې ګنج ار شو دا د پیغمرهله سلام او صحابه کرامو د وخت دوعاانه دهرسستو ده دد په دابانې ا هغه دعاګې اوای کم چې په هیو کې راغلی دي مصنون دعاګو ځان د ل کتابونه او میلاېې ورکټ ورکي نو اقا مسنون دعاګانې یل په کار او دا رسته د ځانه جوړ کړي شوی دواګانی پرېګ دی یو بنده مونږ په والا کولی شي خو رو کو سجدا کې وته تکلیف و نو دی به دا مونږ څنګه کوي مګر بندا چې رو کو او سجدا نه شي نو دې په ناستبا نه مونږ کوي او دا رو کو د سجدي د پاره به اشاره کوي په اشاره باندې به مونږ کوي او پناستبا کوي بل بنده تا پوز کئی جنن سبا ده هر عمر خلق آزان کوي نا آزان کون که کی سنگا فکار ده نو مستحب داری چې آزان کون که کی با عاقل وی اقل من پویا دین وی او صالح دی وی نیک عمل دی وی فاسق فاجر دین وی او د منځونو په وختونو او په سنتو د اذان باندې دی عالم وی او بلدا چې په اودس کې دی وی او بل خبره دا چې قبلته به مخکې او په دواړو غوګونو کې به ګوټي ورکی حیه علی الصلاه حیه علی الفلا په وخت کې به مخی طرف او ګس طرف ته اړای بل بندوي چې سجده سهوا په بند واجب شوی دا قسد ده سه او نکړه لا او مونزه اوکه ندا مونز اوشو او کنا ندا سیمز اوشو خنا قسمز شوي دي نو دي د دوباره ول واجب دي اعاده دي واجب ده بل یو بنده ته پوس کی چې د کلونجی سو فیدی دي او د ذکر په حدیث شریف کې شته او کنا ندا کلونجی تورې تورې دانی دي اور د فارسی کې وته کلونجی وایي او په عربی کې بت سوداوي توه دا نه د حی کې د دی ک راغلی دی پ غمر سلام فرما چې یو د مرگ اعلاج پهې شتهې نور د هر مرضو علاج په کشته طری استعمال د حقیمانو نه به تپوسو کې د مختلف مرضو د پاه مختلف طریق استعمال د دیشتې کلون چې د فی شو د ډیره ده په کې ده بنده دا سوال کوي چې د مجبورې له کوله د اولاد نه کې دو د پاره ګولی یا د وای خوړلو کې سګونه شته بچو ګنوالی په حادیو کې راغلی پیغمبر غمره السلام فرم چې بچی ډیر را وړی ځکه چې زبه په نورو اوتونو کې خپل اومت اوملد والی باندې فخر کوم نو چې د چا الله پاک پ رحم کړي او بچی ورکي نو بچی د نه بند دی د پاره ایا جن د نه کیچي بچي نره وروه الوتہ که یو زنانا ډيره کمزوري وي بيمار وي او د بچو وروړو سره د ډاکټر دا یقین دا وي چې دته ډېر نقصان رسیږي او یا ملکیږي نو بیا د بچي نرهودي که تم را غټ نقصان نوي نو بچی دي نه بندي داروغان دي نه خري بلیو بندر تاسو کوي چې د نکوونو پریکولو صحیح طریقه سره او بعض خلک وایي چې په کمره کې دنه نه نکوونه پریکول سره په کور کې نیستی او غريبي راضي نو دا خبره تر کومه حدا سيده په کمره کې دنه نه نکوونه پریکول کې هیڅ قسمه ګونام نشته دي او هیڅ قسمه غريبي او نيستي په دې باندې راضي د غلطه خبره ده د نکونو کونو katkawalo طریقه دا سده چې اول به د خلاص د مسواک غتنه شورو وکي او اول مسواکه ور پسې منځمه بیا وزیري غوتا او اخر کې قچي غوتا او د خلاص کټه غوتا په پریک ده نو بیا د غسلاس د قچي غتنه به شورو وکي اول قچي غوتا بیا وزیري غوتا بیا منځمه بیا مسواکا او اخیر کې کټه غوتا د غسلاس او اخر کې د خلاص قټه ګوتی نکونه نه ب катکی اینه د لاسونو با اول د خلاص د مسواک نه شروع او کې تر قچې ګوته پوره بیا د غسل د قچې ګوته نه بشرو کې په با ترتیب باندې تر قټه ګوته پوره او بیا د خلاص قټه ګوتا د ټوله رسته وشی او د خپل نکو نه پریکولو طریقہ وداوی چې د خی خ پې د قچګوتې نه به شوکې او د ګ خپې په قچګته به ختم کی بیا نکونه با یو پاک زیای کې دفن کې په پلت او غنده ځای ک به نه غورځ نو هر زل چې نکونه کټ کې نو هر زل دفلل کول او که نهسمود پورې په یولوخی کې بندې جمع کی او آخر کې یو وزل دفن ککی نو داسې هم دا ده غند ځای کې غورزول نهدي په کار وختو نہ کو نہ با پاک ځای کې دفن کی بلیا بندا دا سوال کئ چې بازی خبره داسی وی چې هغه کور کې خزه سره کول وباندې اختلافات پیدا کی گی. نو خبره اچانک کول خذه او کنه په دې سوچ پکارلې نو خزا او خاون دواړه د جن مرګري دي چې څومره زندگی وی نو خزه او خاون دواړه د یو بل مرګري دي او په یو کور کې د دوی وخت یریږي نو خزه او خاون دواړه چې هر خبره کوي نو د دې لپاره په سوچ فکر باندې خبره کوي چې د یو په خبره باندې د بل زړه درد او تکلیف ور رسیږي بغیر د سوچا خزه د هم خبره نکي چې خاون خفشي خاون د هم دا شې نکي چې خزه خفشي بل یو بنده ده ته پوس کوي چې یو بندا د سترګې اپریشن کړی دی او سترګې د بچ کول پکار دی د ډاکټر د وینا مطابق او بل روکو شیدګ کول وته گراندي نو دې به مونږ پرې کړی کومز بکای او دا ډاکټر په هدايا ته باندې با د مریض عمل کړي ک ډاکټر وته وی چې په مخ او بمہ اچو سترګې دی نود به چار دا نور اوکې لاسونه به وونځې خپې به وځ د سر مسبببه وکي او په مخ د لپ نه اچی لون لاس د په مخ باندې را کا کې ممسی او رکو اوسیج نه چې تر کمې د ډاکترر منې کوي نو تر غې پورې په اشاره بهمونځ کې خومونځ به خامخه کې منځ غذا کوه ما بل بنده سوال کوي چې پهجیب کې نپکه کاپړه وغیرره موجود ووي نو دی سرهمونځ کېږي او کونی کېږي د پلیسی سره د موځ نه ک دا ډبل روپ په مقدار باندې پلیتی غلیزا پلیتی چېوي نو پهغې باندېمون نه کېږي که د هغې نه کم مقدار وی لکهه تړه په مقدار وی نو دی سرهمونځ کېږي خو مکررووه دی چې بنده ت پته وي نو دغه پلیتیې د ځان د لري کې دارګ یو ډاکټر د یورین ټس د پارا وینا کړی وی یعنی د ته شوامتیاز او ټیسس هغه به بوتتل کې بنده اچولی وی او له واټره ته اوړو کله وخت یو د مانځټې امراشي نو په جیب کې کدهغه بوتل پروتینو منځ کېږي او کنا نو دغه منځ اومنه کیږي د جیب نه بداب بوتل او باسي بلې وبنده تاسو کوي چې د باز خلکو پلا سنو یا پتن یا پمخه وغیرہ خالونه لګې دي لیوي د ماشينه د ستنې په ذریعه یا نمونه وغیرہ جوړ کړی شي نو د څه غوسل کیږي او غوسل سره کیږي البته خالونه لګول ګنازه چاچه لګولي دغه د الله نه معفي وړي او دره خالد بدن نه لرکول بغیر د سرمن استو نه کیږي نه نوټه پیدا شو جمديو بیا دوالا یوزې مړ شو د قصبه د دې دوالو جنازه یو کیږي جدا جدا نو دو جنازې پیازه باندې هم کیږي او جدا جدا هم کیږي کړه دې معشمان وي او کړه دین علاوه پردی پردی بنديان مرشي او جنازه یو زت اوره سهدلا او مسلمانان په دې اتفاقو کې چې موږ د دې دواړو یا و جنازه کول یوم کیږي او که جدا جدا جنازه کوي نو هم کوي نارینه او زنانه کدوې جنازي وینم یوم یوم کوي او دواهم کوي بلی او بنده د تاسو کې چې بعد خلک د عمره په ویزه باندې سعودي عرب تلارشي عمره او کې د عمره نه پس پاسپاتی شي او حج مو کې بیا واهه خپلوا تنتراشي په دې طریقې باندې حج کوشو او کوم نشو حج او عمره لپاره خپل افعال دي خپل کارونه دي چې اغا په صحیح طریقې باندې ادا کړی شي نو حج او عمره د ورشيږي دا الله په قانون کې دا بنده مجرم نه دي چې عمره لته لې او حج ته پاته شو حج او عمره د ور ډول او شو دا الله د قانون مجرم نه دي البته د سعودي عرب د قانون مجرم بوي دا غو نه دي ځان بل یو باندې د تطوسکې چې ما سره د زکات پیسې هم دي او ما سره د سود پیسې هم دي او زموږ زم غریب دی او قرضدار دی, دا دی نو دا پیسې د توکل شي په کانا نو د زکات پیسې اصول او فروع ته نو ورکی اصول مشراعه نتا ان مور پلا نیانیکه و غیره په بره هر سو مرجدين دي اصول وي او زوی لور نو سيكر و سې و غیرات دي تا فروع وي نو اصول او فروع او تا زکات ور کول جايز ندي او مالداراته هم زکات ورکول کول جايز نور غریبانا نتا زکات ور کیږي کرشتدار و هم لک تریوي د 32 د 32 وی, وی, وی رور وی خور وی غریب وی نغيله زکات ور زوم پرد دی لور ته ذکات نه او زوم پرد دی نه دته ذکات ورکي خو چې وي او په ذکات ورکو کې ساب دی او دا د س پیسې د حرامې او مرداری پیسې دي دد په ورکو کې چا ته سواب نه به د ساب پهیت نه ورکي پهدينیت به دا د س پیسې خلک چاله ورکي چې دا یو مداره ده ځانې د ځانې ل کوم بیا چاله بیا ورکي غې بندله به ورکي چ هغهه د للوکې مری غریب وي کم بنده چې د لوګي مری نو دی مردار خوړی شي په معنی د تور را غیره بالغ ولا عاد فلا اسمع علیه څوک چې دی مردار خوړو ته محتاج شي او دی د ضرورت نه زیاته مردار نه نو فلا اسمع علیه بیا په ګناه نشته ری نن تاسو کله به ور کی چې د لوګي مری نو د څو پیسې باغل ورکو د ثواب نیت په پي نه کوي پدې نیت چې مردار د ځان تخلاص ارته چې غریب وی اغل ورکو دی بل باندې تاسو کوي چې د حقيقه لپاره د بچي د عمر سقایت شته نشراعه چې کوم معشوم په کوم روز پیدا شونه د با عقیقه روز نه به وروازې په اوما روز باندې دا د عقیقه کوي شي مثال په تور د جمعه پر روز باندې معشوم پیدا شو د جمعه راته د زیارت پر روز باندې د عقیقه کوي که په دغه روز د زیارت په سؤذر باندې عقیقه و نه نو بل زیارت که دغني نو بل زیارت پر پس هر کله چې خو بیا به هم دقررض اابوي د عقیقې طرریقا دا ده چې چاله الله وس وورړي وي او الک پیدا شوي نه د د پاره دو ګډان یا چلي که مذکروي کم ننسوي الال ل ک په مرضبانند او کهجنای پیدا شوي وي نو یو ګډیا چ ل که مذکروي کو ننسوي په مرض دی الات کلي شي او که الک پیدا شوي او د پلارې د وس دو ګډان چلی نه نو یو هم کولی شي او که یو بنده غریف وي ګټ چلی بلکل د اوس نه کېږ مافت ک چلی دی نلائ نو په وه مرض باندې به د قیقې د پاه ګړ یا چلی یو یا دوا ال کي شي او د ماشوم یا د ماشومې د سر وخته بهلی شي او بیا دغهخته زرګر به وتلی د هغې په وزن د چاندې قیمت په چاله وررک او په دغه ورځ موږ په د ماشوم د نوم اعلان دا دا دا دا او مشی کې د به ماشوم فارس کا عبد الله نوم دی عبد الرحمان نوم دی یا جینه پیدا د نو عائشه نوم دی فاطمه نوم دی محمودان نوم دی او غیره خوري نومونه ول کی بل یو بندا ته وسکه چې دا صحابي چاته وای د صحابي دا اګه انسان دی چې په حالت د مسلمانانه کې پیغمبر علی السلام سره ملاقات لیدل کېږي او په حالت د مسلمانانه کې دی وفات شي دغه بندا ته د صحابه انده په حالت د ایمان کې پیغمبر علی سلام سره لیل دل کې او په حالت د مسلمانه کې دی وفاداری نو صحابي دي که په حالت دا کفر کې پیغمبر علی السلام لیدلو او د پیغمبر علی اسلام په ژوند کې ایمان نه دروړي بیا رست مسلمان شو نو دا ته صحابي نه وي د صحابه کرام اولیدل نو دا ته اوستا بیا که یو سړی په حالت د مسلمانانو کې پیغمبر علی السلام اولید او خدای مکه بیا رست او د شو کافر مر شنو بیا هم صحابي نه دی تابعین هغه چې ته کرام لیدلی وي په حالت د اسلام کې څه به کرام دي د لیدو په حالت د اسلام او تابعه تابعین بیا چې تابعین دي لیدل نه کوم څنګه دي دا څنګه نه ضرورت چې واده شو نو د پلار ژمواريدا د پلار په قربا ولا پلار خرچ کوي خرج خوراک بطول ورکي او چې واده شول نو بیا د رزق ژمواري په خاوند باندې شول قربم ورکي جامې بم ورکي او خوراک نوکرې ته ضرورت شته البته ک یو زنناانه غریبه ده او د اماده خپله ذری شته او نارینه نی نو دا د مجبولې د وې نوکری کو کوي او په پرده کې نوکری کوودی شي دا د زنناه نوکری داسې په کار دا چې دا د نوکری په اوقااتو کې د پر دو سلو مخته نه راي داسې نوکرري لکه سکول کې استادده ده نوچینکو ته سبخي یا د ډاکر ده او د مریضې زنانه ګوري څلو سره ملاقات نه ک چدې پردوسه روزاره ملاقات نه کیږي او په پردې کې خپل نوکرۍ کوي نو کولی شي بل یو بنده دا سوال کوي چې دا چا په زمینه د تلاوت سي دې ډېر سي عادت وي څنګه به ادا کړي دا هر سي دې د پارزان له نیٹ ورکي نیٹ د ارا دارا یو الله اکبر چې اوې نو سي دې له بلان شي پس دې کې با سبحان ربي الاعلى دې زلوي بیا الله اکبر او راپا پوسي دا یو آیات د تلاوت سي دا دبل د پر بیا بیا چې څومره چې دیوې نو پزړه کې د نیت کوي او الله اکبر تواذا الله اکبر او دریدنه سبحان ربي العلیٰ د پج په باندې او نیت کې پج په باندې او په پګړې او په هم تواړه کې او اصل نیت اراده د الله چې کله چې د سجده انات آیات ولس دې شنو مکا وق کې سجده کول پکار دي کله چې د ورکه تیار نه په وخت هم کوی شی او تاخير دی لري بلبله تاسو کې چې د مړی د پارا د دفرقولو په وخت کې زکات رقم استعمالو زکات <متحت> تیدي دا د غریب حق دی او په دې زکات کې په دې باندې زکات باندې قبضا لازمي ده مړی زکات قبض کولې نشي د وجه نه د مړی په کفن او په گور و غیره باندې د زکات رقم کولګې ده نو د دې سړي زکاتونه شو د مړی کفن او شو خود دې سړي زکاتونه شو البته کر دې مړی د رتدار غریب و او د مالداره سی د کفن هغه پیسې غیره د غریب تدار لور ک چې دااللهې قبولی که او تی د مړ په کفن کې او لګوه نو د د مالدار سی زکات پوشو په د غریب سیبان دی او دغ غریب سړی بیا دا پیسې په کپن د کو نو دګی شي بل بندهتهپوس کوي چې د سرروزررو خررسول او غ شل په دی کې منافه جای زنه او دا تجارت دی او دا تجارت کې نپه جا بل بلبنده تاسو کوي چې د زراعي زما کې د کرلو د پارا زراعي بانک نه قرض اغشتي شي نو په پیسو ټریکټر و غیره اغشتل د جایز دی او کنه نو قصده په درنه اخلي نه نو کنه بانک نه قرض اخلی نو جایز اخل دی واخلا او کنه بلبنده نه اخلي هم بغیر د سود نه ک قرض در کوي نو اغشته به جایز دی کاروندن په کوټکټرم په واخلا او د سود په طریقه باندې ما اخلا. دکه س اخشتلو والله او س د ورکو والله دواه ګناګار بند بنده ته پووسس کوې چې د چا په مغ باې په چغو چغو جړل یا مخصر سر حلل څنګه نو دا نا رواللي علی غمر سلام فرم جلی سمن نه زمنګ د ډلی نه نه دی زمنږ په ت تریخوبانې نه دی زمنږ په اخلاق پهدادو باندې نهدي من نظره بل خدو ده اش جووببه چا چې مخه کوو او ګریوانې ش. وداع بدعوالجاهلیت او دسه دجاهلیت خبره ترې کولې ندا بندا پیغمبر علیه السلاموی زمنګ پڑھل کېنې نو ویر کول د جایز ندی څوک چې ویر کای نو دې البته د او د زړه غم به اختیار شې په دې سره ګونګاریږي نه د سترګو نه او د زړه غم جنوي د سترګو نم او د زړه غم به اختیار په دې سو ګونګاریږي نه پیغمبر علیه السلام هم د خپل معصوم بچی ابراهیم د مرگ په وخت کې دسترګو اخ کی تی او ادم پر مې لیو چی و انا بفراقک یا ابراهیم ولمحزونن ابراهیم ستا په جدایبه اند منګم جن نو غمجن جن کیدل او دسترګو اخ کتل په دې سکوننګاریګینا او چریوال او گریوال شلول ويختش کول سینړه بول کډې وړې خبرې په دیواله الله تعالی رسول الله راځکی بل بنده تاسو کۍ انامی بون جائز دی او کنا انامی بون په دې کې سودونه دی دا جائز ندي او بل بندوي چې سالګیره څنګه ده د سالګیره کیک کټکول د مسلمانانو طریقا نه ده د غیر مسلمانو طریقا د مسلمانانو د طریقې نه کوي کال تیر شپږی شکر ادا کده الله او مزید د الله نه ده بل بندوي چې د تلاوت په دوران کې چا سره خبره سره کول څنګه نو کټیر زیات ضرورتونه قران شریف فن کا ا دې بند سره خبر که کډېر ضرورت نو نه د قرآن شریعت تلاوت په دوران کې خبرې مکوا که همز کې خبرې د وکړه تلاوت د بنت خبرې وکړه بیا تلاوت کې بیا اعوذ بالله بسم الله ور پسې مخ کې تلاوت جاری وسات بل بنده تاسو کې چی یوازې د جمعه پر ورځ باندې روزنیول څنګه دي نو د جمعه ورځ د مسلمانانو د پاره د اختر ده نو په دې ورځ باندې وا روزنیول د مکروه دي که د جمعه سره یو ضمخ کې یا یو روست یو ځای کې دو ووج یا درې روي سو کونی شي د بیا جایز دي او خالص د جمعه پر رووج نیول مکردي او بل بده ووي چې خانکبه چا خو کیولي د دا به څنګه بنده چې خ کبه خو کې دلا له او د نوکړې نو دلا بخوده خدای واده ورکی او کوواده کړی دی نو ب الله پاک حته بیاله کمپوت لي بل نه تپوس کې چې او سړی د چاغه تمام رزق حرام دي تمام آمدن ذریعہ حرام نه د د هر خوراک څنګه دي نه دا چې بند د خوراک مکه و چې تاسو تا معلوم دي چې 100% حرام دي نو ته یې خورما او که آمدن حلال هم وي او څه حرام هم وي او تعالی د خوراک سره شی درک نه وړلی شي څه د لکه دارا ولا چا کمي حلال بيسي دي نه پاره باندې مال راکره هغه حرام ده په خپل خورلی او, أو تعالی حلال شي درک دا ورځې ټیم د ګړ پهاب نو د اوقات نماز نقشي تقریبا ار دی او پهغې کې چې د سو ساد کم مقرر دی ق بندې ب رو به بانکې راکس کاک ب نه کوي بانک پهې نه ده چې بانک ویللی شو نو روه شوه او بانکې لا نه دی ویللی نوخوراک کوه کله کله د صحیح ټ نه ډیر مخکم خلق بانګونه وي او کله دا داسې چې ډیررو هم د هغې نه بانګونه شي روژنیول په بانک نه پاسهې ته باندې وي چې کوم دا ازانه فجر په نقشې کې ټیم وي دا رینا لاسټمنه marked احتياطان دې باندې فراگس كات باندې بلبنده تاسو کې چې بنده او دا شهرادم دام دې او ستر کې پټې شولې نو پدې خوب باندې او دا ماتېږي البته کې بنده د تحيات په شکل په قاعده ناس دې د ناري نو په شانته نو پداسې ناس تا کې ستر کې پټې شوې نو پدې او دا سن دې ماتې دارې څرګې پټې نو په والاړه او د او د سړو په شان سیده چې کینو په دغه سیده کې شو او د اسنلې ما نو رو حالات کې سترګو پټې دوه باندي او د اسمتي بلبنده تاسو چې د غسل طریقې څنګه ده نو بندا چې غسل خانه ته ورشي پردا اوښله نو اول با منزله چې څنګه او دس چارام کې استنج او چاران کې نه دغه طرریخبان د بزان او دس چارداو کي هغې نه پس په سربانې به با اوبرا طرف ټول بدن باندې ګس طرف بدن باندې ټول بدن بانندې به با ک سابون صابون به استعمال کې ټول بدن بانې به او, او که بغیر صابونې نو د ټول بدن بانې لاس پوي چې او به ای او او دا یو زل او بوررس دی نه دویم زل بیا په بدن بانندې اوبراوای په درینزل بیا دهغې نه پس په تولیه د ځان اوچ کې او جاې د وا غدي به دغه سونه طرریخ ده قبلی او شا کوول په بربډبانې جایز نه دي د غس خاانو کې چې چاارانڅوک کوي نو کلمات شي ذکر کوي شي د فلشونو کې یو د او دس ما طولو ځای دغ جوده دی ل اوچت او بیا د غسل یا د دا چارادام ځ ور پسې جودا ويغ خکته ووي نو دغ خته ضایبان نه چارام چې کوي نه قمات پهغیرره شي او بل بلنده غیره غندګی خو پهړو بيزر چې په اووروړې غلاړلې ختم شي اغه زبان نه او د بل زبان دا د ځینې پاک دي او سر بدبوې و غیره هم پکې نو ان چاره ده په واکه کلمات ویل شي بل بنده ته پوس کوي چې د غسل په دوران کې اذان شوروشو دغه وخت کې جواب کول جایز ندي ځکه بنده بے پرده ده او بے حجاب ده په دی ورکې خبره ترې لګې یو بنده په خو په مانځه ولاړ دی او خوا کې بلما مزګزار باندې داسی ور پريوزی نو دا په بل باندې تکیا کول دا جایز ندی البته کدی مریض دی او دی غرزیدو په بل باندې سہارا واغشت تکیا شو په دی ګناګار ندی چودري دینیشینو کې دیني په مانځه کې په بل د سہارا او تکیا نکې قرض حسانه څه ته وي قرض حسنه دی ته وي چې یو بندا د بل باندې قرض واغشت پښبان بیا د احسان زباتنم نکې او داغ دا دا خپل رق نهلااز علاوه چې نڅخ غواړی هم نه د دا ق حسه دي بل بند تهفوس کې چې سړی د خپل کور والا سره مشوره کولی شي او مشوره کول جایس دي د سړیو د خذ یبل سره مشوره کول جایز دي سړی حاکم دی د کور مشر دی الرجال ررجالو قوونه الان نسا دا ښضاه دا محکوم او ر آیا نو حاکم د خپل رعایت سره مشوره کوي شي دا زیارت پر یا په بل ورځ صدقه کول نو د صدقه ثوابونه هر وخت کیږي ها چې کم شپیر ورځ او کم اوقات بزرګ دي په شریعت کې نو په هغه کې خیر خیرات ثواب د نور زياد وي. روز په نسبت باندې زیات وی لکه د جمعه ورځ دا بزرګ ده د جمعه شپه بزرګ ده سید الايام وتوي نو د نور روز په نسبت باندې د جمعه دروز د خیر خیرات ثواب زیات وی یا د رمضان میاشت مبارک کړه نور میاشتو کې چې فرض یو وی نو په رمزان کې دا فرض یو په او یالي رمزان کې چې نفلو کې د نور روزو د رمزان د غیر د نور روزو د فرضو برابر دي صدقه او خیرات انده کې څه فرق شته صدقه د وقش مړه یو واجب او فرض وی او بل نفل وی نو واجب لکه سر سایش ولا یا نظر دی من لیوی نه دغه واجب دی او د فرضه او د واجب نه غیر نور نفلی صدقه دته خیرات وی په هوا چې کم ارغان الوزینو د دی چې کم پلیتی لتیرا پروی نه په دی باندې بندنه په لتیږي په هوا مارغ الوزی او دغه چې کم او سماعت یا پرې وته هغه نه بندزان بچو دیني شي مونز ور سره کیږي بل باندې وی چې په سر توره باندې څنګه ری په سر توه مننس کول دا به ادبی ده د منزهه اداب داري چې بده د خل باس واغون دي او خدا طببا فدرېږي نو په سرته باندې منځ کول به عب... ادبی ده ادا کار مکوه دي یا محمد وویل څنګه دي بند ته فوس کې چې یا محمد وویل څنګه دي په دقرآن شفې الله په ډیرو پ پیغمبرانو ته خطاب کړي دي یا آدممو یا ابراهیمو یا نوحو یا موسا یا عسا یا ټول तया ویل شوی د خطاب په وخت کې الله د ټولو پیغمبرانو ته وی دي ځمږ د ټول قران شریف کې زمنګ پیغمبر رسولان ته یو ځکه چې الله یا محمد نه دی ویلي نور پیغمبرانو ته خویا یا ابراهیم او او ویل شو او یا محمد ته قران کې الله نه دی ویلي او پیغمبر او اومد د پار خپل اړوي نو زمنګ په دې معاشره کې یو بندم خپل پلار ته نوم نه اخلي مثال په تور باندې دا یو سریده پلار نوم عثمان دی نزوی و تا دا نوی چې عثمانا یا عثمان دا جی عثمان بابا دا و تا نوی بلکه القاب و عذاب وی دا جی و دا جی و بابا و غیره وی پلار تا سوک نوم ناخلی نو پیغمبر علیہ السلام د امت پلار ده نو امتی مناسب نیدی چه دی و تا نوم واقلی چې یا محمد دا به ادبی دا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې پیغمبر علي السلام ماته فرمایل چې اے ابو ذرہ په چريته سابه کې پتا سيحال کې چې یو آیات د کلام الله شريف زده کې نو دا د سلرا کار پر نه افضل لي او په چريته یو باب د علم زده کې په دغه وخت په عمل شي وي وي یا نه وي شي وي صدا ستاره پر برتار د دی ددن چې تزرقات نفل وکي او د دین زده او د دین د مسائل په یا حاصلول د نافلنونا ډیر افصل دی باب د علم او مسالای یا یو څو مسلې چې باب د علم ورته وي د 16 نو د ذرات النفلنا زیات ثواب دی او د باب اطلاع کله په یو مسلم کېږي او کله په غنو مسلو باندې د احادیث او کتابونو کې نه باب په عنوان کې کله یو مسالې یو حدیث ذکر شي کله ګانځي بندہ دین د مسائل د کوولو ډیر اهمیت په شریعت کې هر مسلمان لپاره کار دي چې هغه خپل وسه پوره د دین د مسائل ته پوس اوږي او ځان کی او پوي کیو بندہ دروازه یو مسله ستکای نو هم پکال کې 365 مسالې ورسد کی کوي مسالې چې روزانه پیښيږي بغیر د پوي نه پاک عمل جرانه د یو دینه ټول مسلمانانو لپاره د دې د مسلو ته په اړه معلومات کوي او ځان یو بنده تاسو کوي یي زنانا د جنازه په منځ کې شرکت کولی شي او کنه د مړي اخیری خدمات جنازه او قبر کنستل و غیره د د او کار دی ناری نه با جنازه مقبره ته وړي ده جنازه مونز او مرده با پا قبر که دفن کئی زنانه با د جنازه سره زینه ده جنازه مونز که دوی شرکت نکل بلی او بنده ده تپوس کوي یو ما شو مجینه ده چه ده اغی مور زبانی تاور چه تاویل چې زما ده لستاشوا او پلار خبر نو اغی بل چه سر ده سوا ده اونیکا پایو ده کې هم نه ده شوي اوس پدي کې جنتا یو طرف وقدي نو پدي صورت کې با جنید چا کې جنیک نه بالغوي نو ده د اختیار پلار سره د مور سره نه نو پلار ده پلار چې چا له وقې اغريل به او ک چې نه بالغوي نو دا بالغی جینې د نکاح په واره کې اختیار خپل لې چې د دی جینې کم طرف وقوینه اروی سره بنیکا او کې کم طرف چې نا وقاره اروی سره نکي بل او بندا دا سوال کې چې د یو کار نه مخکې استخاره کول او فال قتل شهیدو کنه دا یو جائز او مباح کار د کول نه مخکې بندا دا الله سره مشوره کئ چې دا کار زقوم نوماده لپاره پدې پا کې خیر دی او کنه نو دی به یو د ورکه نفل موږي او دا هغه نه پس به د واو کې چې الله زنه پويګم چې پدې کار کې زما خیر دی او کده کې ماده پار شر دی نو ما پويکا دا خیر ما ته او خایا چې وېکم که شر پکې ونه عمره ته او او زمې صبر کا د یو شپه یا 25 یا 35 تر و شپ په پوره د استخاره من شي دابتا صلی اللہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کا چہری گیٹ اشرف روڈ سرائی فکر خان پیخور خارکی دو ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی ہر مسلمان مانزکے اہدن صراط المستقیم وی ادائیو درخواست دے او دا درخواست الله پاک قبول کرے دے او دا ټول قرآن شریفه دداګه درخواست جواب کے الله پاک را لېګلې دي چې بندا ته هدايت غواړي نو دا قرآن میں در لېګلې و دې کې هدايت دي بندا ګوره په دې عمل کوا نو ته په هدايت يې الف لام م ذالک الكتاب لا ريب فيه دا اګه عظىم شان کتاب دي چې په دې کې هیڅ شک شوب نشت لري د دې په حقانيت کې شک شوب نشت هدل للمتقین دیکھے ہدایت دے متقیان دا پارا سوک چا زن نمتقی جوڑو لغواڑی ناغر پدے کتاب بانے عمل شورو کی ودے بمتقی شی اور چا پدے کتاب بانے عمل نکے نکتا ہر سمر دعوے کے انو تبیا متقین نئی نالا دے ٹول مسلمانان متقیان کې په صحیح مانو کې تقوی پر ازگارے تھوئی ځته پارس ک کم سي زنه چې مریض لخانه او ډاکټر ورته داستاره لپاره نقصان نه دي نه پارس کوا نو دا مریض چې اوخياري نو دا ډاکټر په وینا عمل کوي او هغه شي زنه ته ننځدي کېږي کم باندې چې د روزياتهږي یادې په حاله کیږي نو بل دا, دا گا پارسګاری دا او دا ته تقوا وایي خلاف ورزيد بندنا پدې کې کې چې دې خپل خېټه توغوري چیر دابا په سمړو ما خپل خېټه د بچو خېټه ووس مې دونې نشتا آمدن کم دې او خرچونه زیات کوستي شي ندا په څنګه برابر او ما نه په دې فکر کې شي نبي جائز او ناجائز نه ګوري خپل خېټه د بچو خېټه برابرول غواړي ان دې قران پاک کې الله زه په دې د رزق ځمواریا غشتل و او ما من دابه تن فل الا علی الله رزقها ځماکه هیڅ یو جاندار نشته مګر دا غیر رزق په الله علی الله رزقها رزق په الله دي بل دا یو یقین چې بندو کې چې زماره روزي زماده بچو روزي دا په الله نه د سره بدیر سوچونه فکرونه نه وی د هندستان کې په خوا زمانه کې اوزل یو ډېر لوی قاطر راغلی غلنه پیدا کيدهل او ټول خلق ډېر زیات حیران او پریشان صبح کېږي د خوراک د فاره نیو شالې په بازار کې روان دي خوشاله کې له هیس د غم آثار په ښکارینا او ټول خلک غم جن دي یو بل سڑی ورگ در مٹی ونیوی تدی تول خلوکتا گو رینا غم جن دی قات او تاسر ادر ای قات پروا نیش تری تابا نیر اڈو دا غمم او دا خفکان علامیخ کارینا ایسی پا مستقی روانی ناگو تایی که قات وی سو زیو غلامی ماں او زما نیک سره د عمر خان به ډکه پرتی دی ځکه ما تصور کې ناراضي چاغه بده چل دیرش کاله کې خلاص شي د عمر غلی پرتی دی نیک سره مې زه دا غولام ما نو زما نیک سره خنبه ډکه پرتی دی غلی وسرشت نه کاتی پچاوبینو زه پقات سکوم ما نو ګره دا یو غلام دی او دا د خپل نیک باندې دونې یقین نه چې زما د نیک ګودامونه ډکلی خنبه ډکري نو دې درې رزق پروانه کوي وای ک قاتونو پچا غریب بوینه زما پیسو یو غلام په خپل بندنه اک باندې یقین کوي مطمئن نه نو موږ دا الله غلامان یو دا الله بنديان یو دا نو نه دا زمنګ یقین ولی په الله نشتا هر څنګه حال چی موږ دا الله بنديان او الله زمنګ دا رزق زموار دي وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا در رزق زیمواری پا, پا بنده دا عبادت زیمواری دا چه دے پا اللہ عبادت کئی دا زیمواری پا بنده دا او پا اللہ دا رزق زیمواری دا نو منخ پل زیمواری پریخو دا چا غا عبادت تے ام پریخو دا او دا اللہ زیمواری پا زان روح زان لرزق پیدا ک منګله الله پیدا کئ دا خپل ځموارې په جندل پکاله چې موږ به الله عبادت کوو او روزی به ارچاله الله ور کوي وې دا اسمانه مقرره دا چرته په اړه زکرا کو زیږي عوام پښتانه وي وی الله پاک وي چې انا بسابقم چې ستاره روزي پیدا کم اله بسابقېږي چې ستای سره زک راشي نو هرچال رزق اللہ مخ پیدا کړی ده او دا برا ندار رزق دے بنده را گی اوس دا بنده و تا لوخی نیسی بنده سر لوخی رے. او دے و تا لوخی نیسی چی اللہ دے لوخی کراوا چوا نو رزق پاک د اسما نرازی او که دے بنده و تا پاک لوخی اونی و نو پاک رزق بپکراشی او که دے بنده و تا دا سی گنده لوخی اونی و دا ګندګې ښه لوخي وتونيو او دار روزي د دا الله تعالی طرفه پاک راغله نه په دې ښه لوخي کې را روزي پخاج ولا په لټه شولا نو زبنديان سره کوم لوخې کې چې دی الله تني سي نه زمیدار سره د زمیدارې لوخې دې په خپل پټ کې یا په پردي پټ کې مهنته او مشققت کوي کاروانده کوي دې کې بازارونه شوه دلبه الله ورکی نکدا نیمهس مکه نه مالک emocional او دامه شلا مالک د پارا د از مکه لوخره او د دهقاند پارا د mehnat او مشققت پله پټی کی دایو لوخره نکدا شریعت مطابق زمیداری کې نو ستاله پاک دی د کې کوله پاکی زره د اقبرا کو دکاندار سره د دکاندارې لوخره نه نو دا لوخه الله تو ټوله ورځ دوکانداری کوي يا الله دوکاندارې کې رزق راکې الله ولا رزق ورکې نو کده شريعت مطابق په صداقت باندې دوکانداری کوي دوکه بازی نه کوي نو دغه د رزق پاک دی او کده خلاف شريعت کارونه شو روکل نو دغه رزق ګندري دی کم دکاندار چې سودا خرسي او قسمونه وسره خوري ددن الله خپل د رحمت توجه لري کی سودا خوشم خرسي کی ته قسم خوري او کنه خوري نو قسم ته ساجد ته چې قسم کې او پدارو کا قسمونه کې نو پدارو کو قسمونو سودا به خارج شي خو برکت به پکه نوي بے برکت او وي ته به خوشاله کې نه تا ته پکې سکون نه ملایویږي نو دا د کواندارې لوخه د کا د شریعت مطابقه کا پاک رزق به پکې ملایويږي ملازم د ملازمات لوخې نه ولري او خپلې کله الله نغواړي نو که خیانت نکې دوکه نکې چلول نکې او خپل ډیوټي په صحیح طریقه باندې نکې نستا دا لوخه پاک لري رزق به حلال وي هر طریقه باندې دا ګټله چې څومره طرقدي د یو لوخې دی او ځ پې د الله د طرف راي الله د د هر معاش د شریعت مطابق پاې ز کېور ځ پاې را دا د الله پاک حکم د بندیانو ته کلو من طباتې ما رزقناکم ضق ناکم تاسو من طیبات ما دا پاکیزه سيزونه را ځکه نه راځکنه کوم جنمنتاس له روزي کړې دي تاس له امر کړې دي نو دغه پاکیزه سيزونه خره دا حرامه نه بچ بچکوا